בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם, בן מאת שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. ותאמר שרה, צחוק, עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ותאמר, מי מילל לאברהם, העניקה בנים שרה, כי ילד תיבן לזקוניו. ויגדל הילד.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 וחמת מים, וייתן אל הגר סם על שכמה, ואת הילד, וישלחך, ותלך, ותתע במדבר באר שבה. ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. ותלך, ותשב לה מנגד, הרחק כמתחה בי קשת, כי אמרה, אל אראה. במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבק. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו.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 מארץ מצרים. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבי מלך, ופי כל שר צבאו, אל אברהם לאמור, אלוהים עמך, בכל אשר אתה עושה, ועתה, הישה ועלי, ואלוהים, הנה, אם תשקור לי, ולניני, ולנכדי, כחסד, אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ, אשר גרת בה.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 את הבאר הזאת. על כן, קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ברית בבאר שבע, ויקום אבימלך, ופי כל שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים.